Книга, числа, розділ двадцять Валам Валаам же побачив, що Господові вгодно поблагословити Ізраїля. Тому не пішов він уже, як перед тим, на зустріч віщуванням, а обернувся обличчям до пустелі. А підвівши очі, Валаам уздрів Ізраїля, що таборився за колінами. І зійшов на нього Дух Божий, і заходився він віщувати, мовивши. Слово Валаама, сина Беора, слово мужа з відкритими очима, слово того, що чув глагол Божий, що бачить видіння всемогутнього, що падає і прозріває. Що за красні, Якове, намети в тебе, Ізраїлю твої оселі? Вони, немов долини розкинулись, немов сади понад ріками, немов дуби, господні саджанці, немов оті кедри, що над водою. Вода лється з його відер, і насіння його у воді обильній. Могутніший, ніж Агаг, його володар і царство його знесеться високо. Той Бог, що з Єгипту його вивів, для нього він, мов, буйвіл сильний. Тож пожере він народи йому ворожі, кості їхні поторощить, стрілами їх повбиває. Лягає і спочиває, мов, той лев, мов, та левиця, хто ж би його збудить? Благословен, хто тебе благословляє, і прокляд, хто проклинає тебе. Запалав Балак гнівом на Валаама, Сплеснув руками та й каже, «Проклясти ворогів моїх я покликав тебе, А ти ось у те тільки робиш, Що їх благословляєш. Геть забирайся у свій край, Мав я на думці гарно тебе вшанувати». Та ось Господь не судив тобі тую честь. А Валам і каже до Балакам, «Хіба ж я вже посланцям, що ти посилав, був по мене, не сказав? Навіть якби Балак давав мені дім свій, повний срібла і золота, я не переступив би наказ Господній, не вчинив би щось добре чи лихе з власної волі, а сказав би те лише, що Господь до мене промовив. Та ось тепер, коли пускаюсь я в дорогу до мого народу, ходи, об'явлю тобі, що народ отой зробить із твоїм у майбутньому. І заходився він віщувати, мовивши. Слово Валаама, сина Беора, слово мужа з відкритими очима, слово того, який чує глагол Божий, який знає про задуми Всевишнього, який бачив видіння Всемогутнього, що і падає, і прозріває. Бачу його, та не під теперішню пору, дивлюсь на нього, та не зблизька. Зійде Бозірка з Якова, здійметься Берло з Ізраїля, боки Муавові поторощить і розгромить всіх синів Сета». Заволодіють вони Едомом, підпаде Сеїр, під ворожу владу. Ізраїль же зійде вгору. Нащадок Якова панувати стане, і знищить з міста те, що лишилось. І уздрів він Амалика, і заходився далі віщувати, мовивши. Хоч Амалик і первенець між народами, але загине він навіки». Далі добачив Кенія і знову почав віщувати. «Сильний твій осідок, гніздо твоє лежить на скелі, але Кеній загине, а Шур полонить тебе». І нарешті віщим духом промовив. «Ой, горе тим, хто залишиться живий, коли Бог оте здійснить! Припливуть від хетитів судна». Підіб'ють Ашура, підіб'ють Евера, тож так само і він навіки загине. Устав валам та й пішов собі і повернувся до свого краю. Айбалак пішов своєю дорогою.